Mocanu, vă deranjez și vă aranjez cu cea mai nouă piesă Pentru toți băiții care stau pe bani, foarte mulți De ce vă puneți împotriva noastră? Să mor eu nu vă faceți cu mâna voastră într-un în casă peste voi și vă omor Mă face să mă dăm la observator Orice s-ar întâmpla acum nu mai contează am de mă enervează Și am atras pe toți de partene, Judecătorii și poliția Am bani, Am banii Am bani de enervează Le am dat la dușma-n de nu se mai tratează Am bani, Am banii cântăresc Nu mai stau să-i număr că mă plictisesc Am bani, Am banii mă enervează la dușma de nu se mai tratează Am bani, Am banii Nu mai stau să si S-a rămâdat dușmanii de dar are de ei Că au scăpat de capul mafiei Dar nu veți avea ocazia asta vreodată Capul mafiei nu moare niciodată Nici măcar moar, dar nu are ce-mi face Îi dau două și mă lasă-mi pace Am bani, am mari de mai enerdează Le-am dat la dușman de nu se mai tratează Mande mă enervează, le-am dat la duș bamboala de nu se mai tratează. Da un am bande noi nu mai stau să-i număr că mă plictisesc. Da Am banni. Amande mă enervează, le-am la duș de nu se mai tratează, am banii, am banii nu mai stau să si număr, că mă sens am banii, amande bani, mă enervează, le-am la duș de nu se mai tratează, am banii, am banii nu mai stau să si număr, Am bandemă energizăm, leânda la dușba bolă de nu se mai tratează. Am bali, am bandemă nu mai stau semnuri că mă pliquișez. Am bali, am bandemă energizăm, leânda la dușba bolă de nu se mai tratează. Am bani, am bandemă încântarez, nu mai stau semnuri că mă pliquișez. <truz> Am bani, am bani de mă enervez. Le-am dat la dus mă boală de nu să mai trateză Am bani, am bani de Nu mai stau zi număr că mă plic de sex